מזמור כ"ג, מזמור לדוד. אדוני רועי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות הגנהלני, נפשי ישובב, ינחני ומעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צוררי, דשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.